але особа це була без усякого сумніву визначна, в історії українського державотворення і він уклав кілька своїх цеглин. Вважається, що рід апостерів походить з Молдавії, принаймні Лепцикський журнал за 1728 рік писав про це дуже виразно. Походить зі старого і знатного роду Каттереу в Молдавії, який з давніх-давен займав у цій провінції найважливіші урядові посади, так само і тепер один із цього роду має звання високого канцлера. Писалося це з нагоди обрання Данила Апостола Гетьманом Лівобережної України. Волохом називав Данила Апостола і гетьман Іван Мазепа. В Україну прийшов ще батько Данилів Павло, який у 1648 році почав служити Річчі Посполитій, воював з поляками проти Семигродського князя Ракочиєв, союзника Хмельницького, проти шведів у Курляндії, був сотником у відомого регента князя Яреми Вишневецького, який, зрештою, і нагородив його маєтком хомутець на Мергородщині. Нагорода номінальна, бо ця територія була під козацькою юрисдикцією. Чи не це спричинилося до переходу його на козацьку службу, очевидно, після смерті князя Яреми у 1655 році? адже Павло Апостол був типовим військовим найманим офіцером, яких у той час блукало по Європі немало. У 1658 році він виступає як комутинський сотник миргородського полку і стає прихильником заколотників Барабаша та Пушкаря проти Івана Виговського. Делегувався ними до Москви, 1659 року він полковник Гадяцький, а пізніше Миргородський. Був близький до проросійськи настроєного запорозького полковника Силки, що також воював проти Виговського. Апостол старший навряд чи мав проросійські настрої і ідеологію бо в 1660-61 роках служив Тетері, відомому виразно пропольськими симпатіями і підтримував гетьмана-самозванця татарської орієнтації опару і воював проти гетьмана Бруховецького. Через рік він генеральний осавул у неутраліста, а потім гетьмана турецької орієнтації Петра Дорошенка. Але вже на початку 70-х років Павло Апостол не мав ніякого уряду, а скупив маєтки на Миргородщині, живучи на Лівобережжі як значний військовий товариш. Іван Самойлович настановив його Миргородським полковником 1672 рік. І відтоді цей уряд Закріпився за апостолами на довгий час, помер Павло 1678 року, відбувши Чигиринський похід. Ми навмисно, докладно зупинилися на постаті батька майбутнього гетьмана, бо, як кажуть, яблуко від яблуні далеко не котиться. І деякі батькові риси Данило таки перейняв, безпринципність у зміні орієнтації, схильність до збагачення, практичний і обережний розум. Данило Апостол народився 4 грудня 1654 року. Де вчився, де починав службу – невідомо. Відомо лише, що 1677 року він одружився з Уляною Іскрицькою, шляхтянкою української крові. Павло Апостол зумів зібрати на Миргородчині значні маєтки. Син пішов його стопами, ставши незабаром одним із найбагатших на Гетьманщині. Принаймні, реєстр пожитків Апостола, який наводить у своїй монографії про Гетьмана Борис Курпницький. Гетьман Данило Апостол і його доба, сторінка 6 – у 1724 році, коли полковника заарештували, свідчить, що він володів чотирма містечками, шістнадцятьма селами, трьома деревнями, сільцями і слобідкою однією та десятьма хуторами, де було 2678 дворів. Мав замок пасіки. Отари худоби, пташні, двори, де сушили чучун, килимарню, млини, сукновальні, цегельні, винокурні, броварні, солодівні, шинки тощо. Отже, якщо батько його був вояком літуном, що тільки постатечнівши почав дбати про маєток, то син уже міцно вріз в українську землю. Вона справді була його рідною, той від матері мав половину української крові. Хоч не знаємо де вчився, але освіту здобув достатню, адже Київського колегіуму оминути не міг. Був меценатом церков та монастирів, полковником миргородським. Апостол став близько 1682 року. І пробув на цій посаді 45 років, тобто доки, аж як став гетьманом. А полковником його настановив Іван Самойлович, який посприяв і його батькові. А це значить, що Данило належав до наближених Самойловича, а потім до Самойловичівців, про яких ми писали в есе про полуботка, дивись про це ширше в статті. Оглоблена боротьба гетьманських угруповань на Гетьманщині в кінці XVII століття і виступ Петрика. Записки історичного та філологічного факультетів Львівського державного університету. Львів, 1940 рік. Прихильники Самойловича витворили на початку гетьманування Імана Мазепи супроти нього ж опозицію. І це дозволяє нам припустити, що коло політичного мислення апостола було близьке до Полуботкового, а свою генезу мало в суспільно-політичних поглядах Самойловича. Тобто він був прихильником автономії України під російським протекторатом, був обстоювачем автономних прав. За участь у антимазепинській опозиції Апостола було заарештовано 1688 року і відставлено від уряду. Але для Апостола ця історія не мала фатального наслідку. Чи він зумів домовитися з Мазепою, чи російський уряд перед кримськими походами – не бажав загострювати обставини в Україні. Але арештовані самиловичі були під арешту звільнені, а апостолу повернуто його полковницьку посаду. Імовірніше, і сам Мазепа не збирався жорстоко розправлятися із самиловичівцями, а лише добряче їх прилякав, бо як ми свідчили все про Мазепу, та Самойловича ідейних розходжень між гетьманами не було. Мазепа, як правитель Лівобережної України, пішов слідами таки Самойловича, отже і змагання за позицію було, очевидно, більш корпоративне, ніж ідейне. А два мудрих мужі, Мазепа та Апостол, не могли не погодитися між собою занихаєвши певною мірою ті корпоративні інтереси. Обидва були дипломатичними та гнучкими в стосунках з іншими людьми. Обидва також відзначалися політичною обережністю. Що таке порозуміння між гетьманом та миргородським полковником і справді відбулося, свідчить такий цікавий факт. У 1692 році саме Данило Апостол обвинувачує Павла Полуботка як людину, що важить на життя гетьмана. Більше того, саме він зв'язує акцію Петрика з Кочубеєм та полтавським полковником Федором Жученком, що з одного боку виразно виказує зговір чи порозуміння, а з другого, що Апостол – із Самойловичівською опозицію рішуче порвав, маніфестувавши те «Георгієвський, Мазепа і Меншиков, нові матеріали, исторический журнал, 1940 год, номер 2». Згодом після повстання Мазепи апостол, а може й до цього, створював міф про свою ворожнечу из Мазепою. Справді, друзями вони бути не могли, бо обидва видатні індивідуальності. Сам Петро І, очевидно, через свою агентуру мав певні факти про конфлікти між обома і вважав апостола ворогом Мазепи. Але більш вірогідно, що розходження між ними були більш психологічні, як ідейні. Увіч Мазепа йому довіряв. Загалом Данило Апостол був вояком, не раз ходив на Чольвійська, виявив себе в кримських походах, успішно поборював Петрика і не піддавався на заклики останнього, керував наступом накази Кермен. Мазепа не раз призначав його наказним гетьманом. Отже, політичне обличчя апостола за Мазепи виглядало так прихильник російської орієнтації, але безсумнівний український патріот, спершу опозиціонер. Швидко зрозумів безперспективність тієї опозиційності, порвав сполуботком, наблизився до Мазепи, але нещільно, витримуючи відстань, як то кажуть, з резервою. Все це – як і військові здатності полковника створюють йому безперечний авторитет. Сприяє цьому його рівний характер. І хоч Мазепа таки справді мав підстави дивитися на нього як на свого конкурента щодо булови, але не боявся висувати його на перші ролі, ставлячи на чолі війська, особливо в час Північної війни, де апостол, не раз виявив себе визнаним полководцем і не раз розбивав шведів. Інша справа. Чи потрібні і корисні були в Україні ці подвиги, які подальша його військова діяльність, вони цілком служили імперіалістичній, експансійній політиці Росії, тож не одна козацька голова загинула в тих походах, Особливо під час операцій під Шелеськом та Велунем, де без коней, яких забрали росіяни, і належної зброї, козацтво марно погинуло немало. Нещасливо випала й операція під Ляховичами. Можливо, саме ці події і похитнули тверду проросійську настроєність апостола, якому в час спільних походів із російськими військами випало витерпіти від останніх, в тому числі від їхніх командирів, немало на рух і зневажань. Пилип Орлик у своєму листі до Яворського «Основа» 1862 рік, 10 номер, вкладає в уста апостола такі слова до Мазепи. «Очі всіх на тебе уповають. І не дай Боже для тебе смерті, Бо ми дістанемося до такої неволі, Що кури нас загребуть. Коли ж вирішувалася справа з доносом Кочубея, Цар був не проти зліквідувати і апостола, Зв'язавши його із справою Кочубея та іскри. Але Мазепа Рішуче мир городського полковника оборонив, Мовивши, Апостол породи Волоської Людина від батька заслужена у війську Він добрий, з усіх полковників Найдавніший, найстаріший Знатний, який заслужив честь і любов від всіх полків Крупницький, Гетьман, Данило Апостол, старінка 10 Більше того, саме Данило Апостол із генеральним обозним Ломиковським та полковниками Горленком і Зеленським стають ніби головними ініціаторами з'єднання зі шведами і повстання проти Росії. Як пише Пилип Орлик, саме вони переконували Мазепу, щоб про свою і загальну всіх користь дбав, обіцяючи про його достойності та при обороні правівольностей військових до крові стояти, і в найбільшому нещасті не покинути його як вождя і рейментеля свого, а щоб про постійну їхню до себе вірність та прихильність не сумнівався.